небавом запитала. Ви не розкажете мені про себе? Чи давно ви працюєте в зоні? Що вас тут тримає? Чи не важко працювати? Для мене все важливе. Я журналістка. Та спочатку ім'я своє назвіть, якщо це не військова таємниця. Зненацька скажено блиснула, і другий удар грому дійняв Інну чи не дужче за перший. Це водій викресав блискавицю з-під козацької буйної чуприни і стрімких, як крила, ластівки чорних брів. Велась, як довбнею, огрів пасажирку, гримнув категорично і різко натиснув на гальма. Інна дивом втрималася, щоб не пробити лобом скло, може завдяки тому, що була напружена вкрай. Розслаблення у зоні, незважаючи на те, що чомусь не приходило навіть уночі. Велась, я сказав, діло її є до мого імені. Це ж треба, в гробу я бачу вашу пресу проституцьку. Дощ тарабанив по склу, Тисячі небесних сліз доганяли одна одну, і дорога здавалася крізь них заплаканою, безнадійно смутною. Інна зляко дивилася на хлопця і мовчала. Казала ж їй мама колись, ніколи не сідає в машину з чужими. Чужий роздував тонкі ніздрі і, певне, вже шкодував за свій спалах гніву. Він витяг цигарку, не питаючи дозволу, хазяїн, запалив, пустив дим через ніс. «Живу я тут, розумієш? Чорнобильський я». І дід мій тут живий, і прадіде, і прадіда, дід. Може, всі вісімсот років, ще за князі Святослава, хата тут моя. Я її своїм горбом будував. Човен мій, прип'ять, усе тут моє. І саркофаг, гірко подумала Інна. Він пустив машину повільно попасом, не питаючи пасажирку, куди їй треба, і вона занепокоїлась. Мені до пристані, винувато і не до ладу попросила. Доїдеш, не бійся, у рудий ліс не завезу. Він під землею. «А сім'я ваша де?» – спитала, аби спитати, пригнічена пасажирка. Вона вже не розраховувала на погідну розмову. Тут, аби дощ щух, і не прибив їй цей псих по дорозі. «Сім'я в Києві. І квартира є, і в квартирі. Все як у людей. Жінка й діти призвичайились. А от я там не можу. Дихати не можу, розумієш? Дозвіл маю. У своїй хаті тут і живу. І здохну тут, а нікого не пущу руйнувати». «А хто ж руйнує?» Інна наївно здивувалася. «А от зараз вийдеш, побачиш». Козарлюга, так подумки з боязкою повагою охрестили цього древлянина Інна, з форсом завернув машину у вуличку неподалік від Прип'яті і так само, як перше, різко без попередження загальмував. Дивно, але дощу в Чорнобилі не було. Вони стали біля машини. Хлопець показав на невеличку ошатну кам'яницю у заростях бузку і жасмину. А тому. Винувато, переминаючись з ноги на ногу, запропонував «Хочеш, зайди?» Інна подякувала, відмовилась. Зачудовано дивилася на двійко соняхів, що стояли як дозиметристи на варті приганку, завчасним квітом тужили на захід сонця. «Ну, тось я тобі покажу будинок письменника, знаєш, такого, може, чула? Левада Олександр Степанович, та ти мусиш знати. Він один з наших на суді був цими словами узяв Інну галантно за лікоть і, як найчимніший кавалер, вивів на стежку до скромненької у заростях бур'яну будівлі. Оно, бачиш? І схопився нараз, виявивши несподівану увагу до своєї пасажирки. А тобі до кого тут? Я всіх знаю. Ну, а раз не кажи. Я за годину вертатимусь, коли треба, можу заїхати за тобою. Підвезу куди схочеш. Дякую, мені недалечко. Інна повагалася якусь мить то я підійду сюди до вас рівно через годину. Можна, якщо не передумаєте? І чи то тривожно, чи не смішкувато, зиркнула з-під лоба. Які тут розмови? Мені є з ким жаркувати. А вам сказав, зроблю. Ого, відзначила Інна. Козир прийшов на ви. А буркнув це, рушаючи до своєї хати, немов би навіть ображено. Сказав, як зав'язав, чомусь подумалось Інні. Несподівано для себе самої вона торкнула хвіртку у двір письменника. Кропива вигналася по пояс, зілля майже заховала стежку. Перед хатою посеред двору даремно чекав на свого господаря човен. Поблякла синя фарба на борту, сповіщала, що це осиротілий еней. Інна постояла немов над вертвем, зітхнула і не самохід торкнула потріскану поверхню літер. Напис облущувався, і фарба посипалася шурхотом, як засохлі пелюстки звінків. Відплавав козаче, як живому прошепотіла Інна. Вона вийшла з двору, ніякого озираючись, з відчуттям ніби потревожила мертвий сон колишнього життя. Іще три хати, потім повернути ліворуч, там верба розлога, потім трохи вперед. Інна квапилася, заглиблюючись зарослими стежками, ось, ось мала блиснути бурштиновою сльозою прип'ять. І вікна Карпівни засміються знову їй назустріч, і можна буде плакати і радіти. І плакати, не ховаючи сліз. Це єдине місце на землі, де серце їй не чулося в прихистку. Тут Карпівна присипляла її горе, виливала молодію до тугу утугу і співала, тужила до її затятого мовчання, слухаючи на заході сонця, як припідтече. тече. Де взявсь, прилетів орел сизокрил, Розняв розлучив пару голубів. Голос у карпі не як течія, як та вода глибока, прадавня.